Норвежець зупинився і кілька хвилин щось роздумував, оглядаючись на всі боки. «Шукає чогось, згадувався Стюпа. «Ага, я думаю, он за тим горбом має бути їхній табір», – сказав Лейте. «Принаймні, звідти мусимо його побачити». Ландрук несподівано звернув у бік, запрошуючи за собою супутників. Тепер він йшов не по сліду, а пробивався глибоким снігом залишаючи берег осторонь і йдучи в обхід горба. Тим часом сонце почало спускатися за крижаний обрій. Надходив вечір. Ночі треба було сподіватися ясної, бо на зовсім безхмарному небі вже сходив місяць. «Як то нам сьогодні ночуватиметься в гостях?» – мугикнув собі підніс Лейте. «Що ви кажете?» – спитав Юнга але Лейте не відповів. Ландруб повів їх у яр, вкритий, очевидно, водою під час відлиги. Яр, звиваючись, завертав за горб, за яким старий моряк сподівався побачити норвезький табір. Хвилин за сорок Ландруб вивів їх із яру і повів далі схилом горба. Потім вони вийшли на другий бік, де побачили кілька великих скель, що виступали з землі. Що за чортівня? Дратувався Лейте, але слухняний шов за норвежцем. Підійшовши до скель, побачили нарешті табір екіпажу Ізбірн. За три чверті кілометра від них, ближче до моря, стояв цей табір, напівзахований за схилом горба. Два намети і півхижі дивилися звідти. Другу половину хижі затуляла скеля. Фу, зрадів Лейте. Ландруб спинився. Він показував на табір і щось довго говорив. Руками норвежець робив жести, мовляв, не треба виходити за скель. «Гав-гав-гав! Гав-гав-гав!» – гавкав він, і, роблячи при цьому страшне обличчя, грізно клацав зубами. «Собаки люті?» – спитав Лейте. «То пусте. Ми їх прикладами розженемо». І показав, як буде бити собак прикладом. Але норвежець з рішучим виразом заперечливо покрутив головою. «Ну а що ж?» Ландруб показав, що вони мусять посидіти тут за скелями, поки він піде в табір, поприв'язує там собак і тоді повернеться за ними. «Ну й, морока!» – розсердився старий моряк. «Невже такі кляті собачиська?» хм. «Нічого не поробиш, валяй!» Норвежець зрозумів, що з ним погодились і, лишивши радянських моряків за скелями, поспішив до свого табору. Знівши сніг з одного плискатого каменя, делегати лахтака розташувалися на ньому. «Мені вже їсти схотілося», – звернувся Юнга до Лейте. «Рано, рано! Був би з нами механік, він би почав запевняти, що за цілими тижнями міг нічого не їсти. А тепер? А тепер його шлунок вимагає якнайчастіше», – закінчив Юнга – і обидва розсміялися. Ну то давайте повечеряємо. А то хто знає, як нас ті господарі частуватимуть. Дістали першу порцію, яку тримали за пазухою, щоб не замерзла. Це були сухарі і 300-грамова бляшанка м'ясних консервів. Доки їли, зайшов вечір. Мороз ставав кусючим. Яскраво засвітив місяць. Норвежець щось довго не повертався. «Що вони там собак ловлять?» – дивувався Лейте. «Цікаво, що то за собаки?» «На стількох островах бував, ніде особливо злючих собак не бачив. Може, в них люди, як собаки?» – філософствував Боцман. Розділ 14 Моряки почули позад себе шурхотіння лиж. Обернувшись, побачили шість чи сім чоловік, що один по одному наближалися до них. Передній був не далі, як за п'ятнадцять кроків. Лейте і Стьопа попідводилися і мовчки чекали. На камені лежали залишки їхньої вечері, і тут же стояли рушниці. Норвежці підходили мовчки, не починаючи розмови. І Лейте і Стьопа відчули якусь настороженість у цих людей, що з'явилися так незвичайно, ніби скрадаючись. Норвежці оточили їх. Нарешті старий моряк не витримав і, намагаючись бути спокійним, як класичний англієць, порушив мовчанку.